بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم تمريض 23 رمضان وما تبقى في هسكو Usiku wa Jumuko kwa Mkia Jumamosi. Na usiku mzinnne Ramadhani ya 1447 Hijiria. Naendelea Kukumbushana baadhi ya vitu ambavyo vinafungamana na saumu Ramadhani. Mapo jana tuliangalia baadhi ya adabu siamu. Leo tuangalie katika yale yani ambayo yanayopasa fima ma bufihi katika mambo ambayo mtu napasa hajiepushe ni mambo yanofungamana na somu lakini mambo hayo ni vyema kujiepusha nayo Katika hilo la kwanza alwiṣāl fiṣ-ṣawm alwiṣāl fiṣ somo tunafahamu kwamba somu limegawanyika kwa katika sehemu mbili kuna somu za faradhi na kuna somu za sunna na somu za faradhi ni somu za lazima zimegawanyika katika sehemu hii tatu Kuna somo Ramadhani hii tulokuwa nayo Kuna somo ya kafara kuna baadhi ya makosa na dhambi mtu ukiweke basi atawajibikiwa kufunga ambayo hiyo huitwa ni kafara ni kifuta dhambi ile dhambi alioifanya mfano mtu ikawa amekutana na hali yake mchana wa Ramadhani. Amekutana na mkewe mchana wa Ramadhani. Basi mtu huyu itamwajibikia kufunga miezi miwili kwa maana ya siku ni ya lazima ni farata kwa mtu huyu. Kutokana na ile dhambi alioifanya ya kukutana na hali yake katika mchana wa mwezi mtukufu Ramadhani na aina nyingine ni aina ya somo ambayo mtu atajilazimishia katika nafsi yake somu ya nadhiri mtu akaweka nadhiri mfano kwamba mimi nikipona maradhi yangu, nitafunga siku kadhaa au nikifaulu mitihani yangu au chuo au ya advance basi mimi nitafunga siku moja au mbili au tatu au tano au kumi au 20 na ikatokea ikasalifu kwamba Allah akamjalia akafaulu basi huyo itakuwa ni wajibu kwake kufunga somo hii ni somo ambayo ni ibada ambayo alzama nafsahu ameijalazimishia mwenyewe kwa kula yamini na kiapo kwamba Allah akimjalia kadha basi atafanya atafunga kadha ko somo ni ndio ya lazima kwa mtu huyo aliyerazimishia nafsi yake sasa katika kufunga huku ima hiyo ya somo ya ramadhani hii tuliko nayo au hiyo ya somo ya kafara au hiyo somo ya nadhiri ni kwamba haifai alwi kuunganisha mtu akafunga kwa maana ameanza kufunga to alfajiri ikaingia magharibi jua limezama hakula chochote likaenda mpaka labda ikafika wakati, wadaku. wakati wadaku na wa wakati wa daku hakula chochote wala hakunywa chochote akaunganisha somo hili ni to somo wa swali ameikataza mwanamtuume sallallahu alayhi wa alihi wasallam eh, aliboi na, naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil Tumye salam alikataza somo hio yeswaala Fakala rajulun minal muslimin wana mmoja masahaba akasema kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam fa inna ya rasulullahi tuwasila una wewe una unaunganisha alafu si unatukataza faqaala sallallahu alaihi wasallam mithli ni nani katika nyowe yeye kama mimi mfano wake kama mimi inni abitu t'atimu rbi wa yasqini mimi ehnashin mula wangu ananifanya ananilisha na ananiisha mula wangu Allah tabaraka wa ta'ala sasa nani katika nyinyi ambaye anapata hali hii kutoka mula wake Allah tabaraka wa ta'ala kwao nyinyi ehai azinu siyo kama wa mimi wazi falamma abau ayanda kwani lu swali walipoogomea sasa kuacha kuunganisha songo wasala bihi yawman siku moja katika mwezi fulani mtume salama aliounganisha huwa anamwangalia anamuiga eh wasala yawman thumma ra'ul hilal siku moja ile nzima washa 24 akaunganisha thumma ra'ul hilal kisha ikawa tarehe 8 kwa mwezi umeonekana mwezi umeisha ule Fakala khala sallallahu alayhi wasallam lauta akhar alhilal la zitukum laa kuonekana pamoja ningekuzidishieni yani kalmunaki lahum kama vile itakuwa komoa wewe ukatazeni nyewe mimi ningeikuwa nafunga na sifungulii tuone nyewe kama mkiwaweza eh kama nyi kama mkiwaweza e, kalmunaki lahum hina aw ni ambacho kuacha kuunganisha kwa saumu ya kuunganisha haifai ndio mtu ikifika jua linapozama afturu kama kuunganisha basi japo afturu kitu chepesi kisha endelee au lakini kuunganisha moja kwa moja ni kitu ambacho hakitakiwi hizi ibada zijawekwa kwa ajili ya kuwatesa wanadamu ni kwa wana ibada kwa ajili ya utiifu kuonesha ile al-inqiyadu lahu kuitikia eh, maelekezo na amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala sio mambo ya kutesana hizi ibada za Uislamu zinatofautiana na ibada za dini zingine ambazo ibada za dini zingine ni adhabu katika Uislamu hakuna adhabu bali ni mambo ndo kuonesha kwamba wanautii kumtimwa wao Allah tabaraka wa ta'ala na kumti nabii wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walalwiswan misombao ime katazwa na sio hiyo tu bali vile vile eh ashabil jareed Abdullah ibn abil Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma he alikuwa Allah amempa nguvu katika jana wake wa kushikamana na soma za sunna tume sallallahu alayhi wasallam akamuelekeza akamwambia funga Jumatatu na Alhamisi akasema in utiq wa ladha akthar min dhalika zaidi hapo akamebaasi funga na siku akasema in utiq akthar min dhalika zaidi hapo funga ya ndugu yangu Daudi unafunga siku moja unakula siku moja unafunga siku moja kula siku moja, moja Abdullah ibn Amr al mimi zaidi hapo Tume Salma kamaambia hakuna hakuna somu ya sunna liokuwa bora zaidi hapo. Somo ya sunna ya mwisho kabisa kwa ubora ambao wa ndio juu katika mwezi ni kufunga siku 15 na kula siku 15 kwa maana unafunga leo kesho unakula. Funga leo. Abdullah ibn Amr huyo akishikamana na somo akauja wake akawa mtu mzima na kadha mtume salama akafishwa baadaye alipokuwa mzee ikawa somo sasa zinamshinda wajukuu zake na watoto wake wanamwambia baba acha hiyo somo zinakuumiza shakuwa mtu mzima hacha tena faqala radiyallahu ta'ala ya kwamba la ma'tuka shay'an ahida ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimi sitoacha kitu ambacho Mtume salama, e, aliniwe, aliniwekea kitu hicho. hii somo ya suna kwa muda wa siku hizi ameniwekea. Kama ningeenda kuacha basi ningeja siku zile alipoadhamia. Kisha ningangania basi bora ni uwe tu nayo mpaka mwisho wake. Ikawa anakwenda na shindwa, anafika siku anafunga siku tano kisha anakula siku tano ili apate kuponzoika hakatiwa mzee anakwenda nafunga siku kumi baadaye ili apate muda mrefu wa kwa anakula mchana siku kumi lakini akaendelea kuchika sunayo ila antawafahu Allah maka alipofishwa akuacha ile ya Mtume Muhammad. muhimu kwamba lilikuwa bora ni kile kitu cha wastani ambacho mtu anaweza nacho kwa muda mrefu. Khairul amal e, ni kheri ya matendo ni ili adwa maa. ya kudum nayo naam katika mambo ya sunna hivyo hivyo katika mambo ambayo anapaswa kujiepusha mwenye kufunga icho chomba inajusu ni alqibla eh, kala cha Aisha, Aisha radhiya ta'ala anha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbil wa huwa sa'im wa yubashir wa walakinahu amlakuhum liarabihi wadhi ana sema aisha radhiyallahu ta'ala kwamba mtume sallallahu alayhi sallam kuna baadhi ya nyakati alikuwa amefunga lakini mchana anawabusu wakeze na wakati mwingine ayubashiru wahuwa saim akiwa kushika wakee ze yale kinaisha anasema lakini yeye ye, Mtume Salam, yeye alikuwa naweza kumiliki yale matamanio yake bwana Mtume sallallahu alaihi Anaweza akayamiliki alikuwa haendelee hapo. Kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye kuweza kuyamiliki. Kwa licha ya kujuzu jambo hili lakini hasa ala vijana vijana eh, kujiepusha ukisije mtu ameanza kumungusa mkewe kama kumullah mara huyo mara anamuita mama nini hebu njoo ndani mara moja huku sasa atakwenda kufanya fujo na kuharibu ibada yake e, ameanza katika jambo mbali dijuzu kutokana na jusu, le ile nguvu ya ujana anaweza akajikuta anaingia katika eh, hali ya khatari mloi bora asinge na kasa wale ambao wao wa, wa, wa mzwa shabani na vijana wengine ambao wa, wa mzwa shabani kwa ajili ya kutaka pata jiko uji naftari ndio kabisa kwamba wao oh, atakayeta eh? kupunzika asipunzike majumbani hasa siku kama ya kesho Jumamosi Jumapili masiku ya weekend wasipunzike majubani. waoje wapunzike misikitini huku sababu wa kupunzika nyumbani na mkionyea mto na mke kwa bibi harusi eh inaweza kuwa mtihani alafu mtu akajuta na majuto yakawamnjukua ya siweze kumsaidia chochote weli jambo mtume sama kwa kufanya lakini yeye alikuwa amla kuna ali arabihi kwamba ekimiliki wale matamanio yake kwa yale, matamani mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wazi hivyo hivyo katika mambo maana paswa kujiepusha alhijama kufanya hijama au kujachuko hijama na saahana nabii sallallahu alayhi wa sallama ihtiyaja mawu wa sahihi mithibiti ya kamma mtume sallallahu alayhi alifanya hijama aliyakuwa amefunga eh wasuila Anas bin Malik wa Muhammad aliulizwa kuhusu hijama Akuntum takrahuna alhijama tadisai ye kipindi chenu tukazama za masahaba mko na mtume sallallahu alayhi wasallam ye jambo hili mlikuwa mnachukia kwa mtu mwenye kufunga Kala la sima hapana min ajli isipokuwa kwa sababu ya udhaifu ingeanza akafanya hijama kutolewa zile damu chafu hakika ni saumu ya udhaifu aliyokuwa amefunga saumu so inatia kisha akafanywa hijama nayo ili hali natia udhaifu kwa atashindwa kusimama na kuumaliza saumu so yake sasa lilo kuwa bora ni fanya nini lilo kuwa bora ni kujebusha mpaka hijama kwa waliofia Yambo mliche ya kujuzu kwake lakini unaweza ukaingia katika udhaifu jeu ikiingia katika udhaifu itakuaje sa bora kujiepusha mapema kabla kufikia katika hali hatari kwa mtu usichezee jambo na hii mambo mengi vijana vijana vijana eh, mpendaheri kila kitu anataka kionche yake ya yake tu taste yake apatele takasunaia ifanye hii sunna takaifanye jamlakid walbaraka lakini aangalie kuna sehemu na mstari mafundo imekatazwa kwa yake. Naam. Hivyo hivyo katika vitu ambavyo ni mbahati umekatazwa alistinsha kwa Eh, istinsha fil wudu kwamba mtume alayhi, e, alayhi wa sallam qad eh asbihu alwudu asabi' illa saima. alayhi wa sallam ametaka ameituamrisha tunapotea udhu basi tutie udhu kwa umakini zaidi. Yaani utoa umakini katika vile viungo vya udhu kuanzia uso, mikono, hiyo hivyo kichwa katika kupaka na miguuni, aso miguuni, katika vidole katika nyayo. Mtu asizembee kwa sababu ni mtu anajitaharisha kwa ajili ya kuja kusimama mbele ya Mola wake aliye kuwa tahira, amekuwa msafi. Lakini kwa sababu kwao wamefunga inatakiwa usibaligh shaka katika kuskutua na kufuta maji pwani kwa sababu unaweza kusukutua kuvuta maji pwani ukasikia maji chubui yameendayo na kisha yenda hamadi yashangiaayo wadhi hapo mtume salaodara ku katika hali ya mazuma kusukutua mpaka kuyapandisha au kuyavuta maji pwani mpaka kuifanya kuyatoa Baka pho nasikia na zinachemka nani kipindi mtu ikiwa amefunga jambo hile ndio takiwajeepeshe nalo kwa sababu uwenda maji yanaweza yakapenya yakaingia na kumfunguza afanye tu ile ya kawaida na maji ya sifuti sana yaishie tu katika izitundu mwanzo mwanzo hapa ili kwa ajili ya kuilinda nini kwa ajili ya kuilinda somo yake Wadi. yote inaonesha nini inaonesha faida na ubora wa ibada hii maana kuna baadhi ya mambo kuna baadhi ya ibada zimepunguzwa ili kuilinda hii na kama kuna mashaka yamezuiliwa ili kuhifadhi somu fadhila na utukufu wa ibada hii ya somo hakika kwamba ni kitu kikubwa na ni kitu kitukufu kwa ni wajibu wetu basi kila mmoja katika sisi kuilinda somu ya katika mchana wake muhimu somo hivyo, hivyo tuna eh, simu hizi simu kila mmoja yeye ni juu ya simu yake. Na namna na gani masimu yalivyo mitandao hiyo, mawebsite ya aina mbalimbali, mafurugo maina aina mbalimbali. Basi mtu kama una sababu ya kuona simu yako, eh, hebu kwanza mchana Ramadhani wewe zile we tu. Pokea na kupiga anza ku, kupekuwa, pekuwa umo mara vipo achana na achana hiyo. Isiyo kwamba sili kwa sababu ya dhamdili za watu wote zimekufa. Lakini bado ni makosa. Watu wengine dhamdili zimekufa. eneza akaona majipicha hivi ajabu ajabu lakini asituki atasitukaje wakati yeye dhamdili zake ile arrujula. Ule ujana dume ule umekufa. Anaona tu hivi kama kawaida tu. Sasa lakini asili ya kijana mume, ikiona vitu vya ajabu wa ajabu anafanya nini anasimuka eh yeah, anasonga ya, ya machara shaba sasa kujiepusha na haya basi kama hakuna sababu ya simu ile simu ibakiye katika kupiga kupo, na kupokea ama kuperuzi na kadha kwa ngereza na nani, nani kuna hivi au wale mauvui mitandaoni kusubiri ile somu mpaka hii sao mwingi wamalize jioni wamalize jioni ili kuzinusuru zilisomwa wala itakuwa ndio yale yale kama mtu mtu sasa hana somu siku yenu huu na njaa kushinda na kiu mpaka kutwa yuko mitandaoni amtukani mtu labda eh, lakini sasa anatazama nini lakini mimi natazama ni stui lakini unatazama umeona na mefuata huko chochoroni huko. Ndio kwenda kujaribu za somo. na kuzihifadhi somo zetu. Kaa tunalosema somo kwamba hizi ni kitu kitukufu na kichana na somo ya mwaka huu tushafunga tusha siku, siku tatu Siku 3. Azirudi hizo. Hizi somo kamwe. Ikija mwakani ya tatu ni ya mwakani. kama vile ya mwaka jana 1400 na 46 ile ilishaenda hii imekuja ingine hii tushamaliza siku tatu kishaenda hizo azirudi na azitorudi tenda sasa ndio pale unaona umuhimu wa kuchunga. kwa sababu ikipita imepita inakuja mpya lakini kila siku na sisi tujitahidi kukabiliana na ile mpeno na muhimu kwa leo tuishie hapa ah, chaendelea tena kesho katika dafa hii fupi اتقوا ربنا سبحانه والله وحده اشهد ان لا اله الا هو استغفرك واتوب